Muzika eta xorkuntzaen festivalaekin markatu nahi da nulas bait bedatxian sartzia hala nula txoriei izeneko xorkuntzaekin. Michele parrek belagunekin hiu egunez kumitatzen diez gentia kantoe, muzika, antzerki edo karikako suniekin gaiza saharetan beria xekatzia biharko eruen egiteko. Hala suinden shiru festibalaen filosofia. Ostiala Ratsan abiatzen da festival hau, Hospitale Petik, erdi Aroko Elisan, Sirutz izeneko gai izanen beita, diala ehun urte grabatu sonu eta irudi zaharekin abiatuko delaik, Michele Tsekopar. Leheneko gaztiek, eh? <coughs> si behun ai edo pastualkan edo maskada edo echaun iu ibea ea gehi beitaz filmaz eta, huala, Ordin uh, sonu eta Iludi aldetik, edun baita uh, arxibetako gaitzak. Bena, uh, muzika susenien ebai, ernebita xibioko kantai, eta Xabier Severiok bai. oskori, uh, ebil, oskori taliaikin ebilten den um, sonu gile bat, aspalli hundan, Xabier Severo, violon, violina zoiten, eta kazi hundan, viela edo nikel harp jokodik, iziari hundza zoiten den uh, tresna bat uh, delako hospitaleteko boliza horret. Neskanegunian festivalak jaraikitzen du eta hitzordu nausia izandena arratsen gotañen txoriei izen adian sorkuntzaekin Gipuzkoako Incarnatus shockasco taldiaekin sorkuntzak jaraikiko due igantian gotañen egurditan Krase iseneko antzerki musikalarekin